Martina, de què parlarem avui? Hola Berta, avui parlarem de gent i les seva explotació. Eh sí, jo ja m'he informat una mica. Doncs comencem. <totipos> en el seu inici, van començar a promocionar la marca gràcies a influencers que rebien premis gratis a canvi de recomanar la marca als seus seguidors i rebien rebaixes. Això és una estratègia que segueix creant polèmica. Si, sí, Berta, durant els últims mesos molta gent que ha demanat roba Shein, els han arribat missatges de les etiquetes per demanar ajuda sobre les condicions de treball. Sí, Martina, i a més a més, Shein nega l'explotació dels empleats. Tota la raó. Segons van explicar des de les notícies del 324, el preu que els paguen per les 18 hores és de només 3 euros. Això és fortíssim. Molt. Shane, a part no hi ha una botiga fixa algun lloc, és només online. Sí, fa poc van obrir un pop-up a Barcelona, que era de Shane, però la gent es van, que hi va anar se'n van d'una gran decepció, perquè no podien comprar, només podien provar-se la roba. Sí, a causa d'això, la gent va robar la roba. Va ser molt greu. Una manera que deixi d'explotar és no comprar-hi. Tota la raó, és millor no comprar-hi. Jo vaig trobar moltes notícies que parlem del mateix. És una barbaritat! Jo també he trobat moltes, com per exemple al País, que va explicar que Sheik maltracti d'una manera molt bèstia els empleats. Jo he trobat una del mundo que explica que moltes persones estaven molt enfadades i que sobre denunciaven els treballadors i enviaven reclamacions. Sí, així que si volem que aquesta explotació i maltractament dirigit als empleats al Sheik, hem de parar de comprar-hi. Això, si volem que pari aquesta explotació, lo millor és no comprar-hi. I, fi... I, I, I fins aquí, aquí el que tots els de 8. Fins una, una altra...